On oh, the reverse, I believe. So, ah, no, no, no, Long break! no, no, no, no, no, look no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, different people to be that it's strange so strange you got to pick up every stitch you got to pick up every stitch you got to pick up every stitch MUST BE THE SEASON OF THE WITCH MUST BE THE SEASON OF THE WITCH yeah. MUST BE THE SEASON OF THE WITCH vi, vi, vi är lite pirriga och lite nerviga för att jag, jag är nämligen och på Gävle Yes, första inspelningen. Sen första Märkligt att sitta och kolla på dig Ja Annars mm. brukar jag sitta och, och stirra ut mot Horisonten och möjligheterna. Om du säger ni på. <laughs> döda ögon. <utav. laughs> tomma, tomma. Ja. Det, är som, det är som bara rätt rätt in i en väg. <laughs> Lite så. Lite. Uh, ja, jo, så vi firar det, avsnitt 20. Ja, välkommen till avsnitt 20. Välkommen till avsnitt 20 och uh, ja. Det, det här var ju bara en välsynkning. Ja, det... att jag råkar vara att jag är i stan bara. Oplanerat. Oplanerat svängde förbi här igår kväll. Ja. Jag eh, har lite ärenden runt om i Sverige. Nej, L liten tour av Sweden. Liten tour. Ja. Och nu landade jag här och ja. Tog Kul. tog någon öl. Blev kvar. Ja. ja är är bra att inte köra tillbaka efteråt. Nej, inte Kärle. efter någon öl. Nej. Där nej. Ja, ja, du klarar. Ja Det är lustigt ändå det där med att många dricker ju inte för, alltså, jag skulle säga att många inte, in alltså, det är klart man är så fan om man inte ska drink and drive. Men majoriteten av anledningen till att folk inte gör det, det är för att det suger på taget. Ja, det är klart. Alltså, det är det att man säger, är det många poliser ute, är oftast frågan istället för fan, jag borde inte göra det överhuvudtaget. Ja. Alltså, jag har aldrig gjort det faktiskt. Jag är ändå lite impad av mänskligheten att, må att det är så många som inte. Dricker och kör. Ja, men man är ju rädd för straffet. Men ja, man är rädd för straffet mer än själva olyckan. Ja. Jobbet om bilen går sönder. Jo, jo, jo eller om någon skadas. Ja. Men jag ska också säga att. Ja, nej, men. Nej, alltså, det känns bara som att folk tar det där på allvar, och det är bra. Ja att du tar, tar på allvar av fel anledning. Men det kanske... Det, det kanske inte spelar någon av så länge precis. folk inte gör det. Om resultatet är bra så... Om de kommer samma, till samma mål och bara destination... Eller vad säger man, resan är olik så då kanske inte... Ibland spelar inte resan lika stor halv. Nej, det är sant. Men i många andra fall är ju resan som är själva grejen och destinationen är, mm. är sekundärt. Absolut. Har du rätt i. Fan, jag måste ha några... No. Jag vill inte hålla på ha så här ljud hela tiden. Så. Ja. Jag använder jag jag jag musmattan. Jag. Ja. Välkomna till avsnitt 20. Avsnitt 20. Det legendariska. <laughs> Det, den fantastiska. Den fantastiska podcasten. <laughs> jag heter Adam. Jag heter Sebastian, som vanligt. Yes. Och, eh, ja, jag kan ju... Jag kör ju CS online. Ja. Mm. I så här, vad säger man, för att breaka helt enkelt Att, vad säger man, pausa hjärnan Och ja. göra någonting, och det är kul Och få ett avbrott Från arbete, eller vad fall som helst var, Eller från valen, eller vad du vill Ja, vi var ju ganska hårda med det förut Ett tag där, ja. i Falun När vi var vi lag 39 och 40 av 1000 på ja, Det var trevligt trevligt Men i alla fall Och så, jag jag var du var för online-nick? Vad nickar du online? Eh, nu på Steam nickar ju Merovingian. Merovingian? Ja. ja. Det, det gillar jag är det Det är någon så här royal, vad säger man? Aristokrat släkt. Noble family från ja, Frankrike. Jag, jag, jag kollade upp det förut men jag minns inte exakt. Ett powerhouse helt enkelt. Ja. Back in the days på 1700-talet va? Något sånt ska jag tro. Ja. Långt släkte. Ja, the det är ja. Tror Jag tror det är det är ju därifrån de plockade då till Matrix. Ja, ja nej, och då, jag, när jag var yngre, det sägs 1.6 och 1.3, körde jag polisen som Nick. Ja. Eh, litet P0 istället för O. Ja. Vad enkelt så. All, alla hade ju siffror. Alla hade siffror. Legolas med fyror och såna här axanger och, och sådana här ja, ja. Jag har aldrig riktigt varit för så förtjustig, men jag blev clean now. Ja. Och sen på senare tid, då blev det ju halvguden. Mm. Helt enkelt. Enkelt, mm. stort hår Inget speciellt inget fancy. Nej. Och nu då så här ja, men hur länge har online karriären varit? Kanske länge. sen 1.6 förmodligen. Jo jo, men det är typ vad var, var många år sedan är år när det? Typ 16, nej, men typ 12 år sedan kanske nåt. 13 VF, år 1.6 kom ju när jag gick. Det är i... över 10 år sedan i alla fall. Det var gymnasietiden i alla fall, vet jag. Ja. Då då Steam släpptes. Då Steam kom och Adressel och sån hela grej. Ja. Eh, online gaming överhuvudtaget mm. Typ Uh, och nu, förra månaden kom jag på uh, The Nick. Det slutgiltiga nicket jag kör med Och hur jag inte riktigt har kommit på det här innan Nej, jag vet inte man vill inte jag jag är ganska, ganska gram med det. Jag har aldrig, aldrig någonsin i, i varken något spel överhuvudtaget. Man chansar ju inte framåt. Eller det. rollspel eller vad som helst. Jag är alltid svinnoga med sånt där. Vet, typ när, ja. jag startar, när, när jag startar första karaktären typ i BG eller typ så här Mass Effect mm. Ja men det tar ju det tar ju en hel kväll att styra upp min karaktär. Ja ja, det är det. Jag är svinnoga. Och namnet måste vara rätt också. Jag tyckte du förlorade lite på namnet i i WoW. Jag heter ju bara Sebastian, då. Ja, lite ja det lite fantasilöst. En det... människa som ser ut som mig, som heter som mig. Ja, långt långt år. I världen kan lit. bara vara vad du vill. Ja, jag, jag vet. Mig själv. Ja, men fan, det, men jag, var lite, jag var lite restricted, för paladinen var bara tvungen... Man kunde bara vara dvärg och ja. human. Och ja. Det var ju det jag ville köra, det gick inte vara på hårdsidan. Nej, nu går det. Jag valde att vara paladin egentligen... Eh, på en för att ingen av mina andra poler var det. Nej, det var ju så många valde faktiskt. Så valde jag min class och sen så blev jag bara det och ja. det. Sen Lite lustigt ändå det var inte för att jag ville vara det utan det var bara för att ingen annan var det. Ja. Alla bara paladiner suger. Men, men, hur jävla dåliga kan de vara? Men finns det någon balans? Tänkte jag ju. Ja, ju, pa paladiner och shamaner var ju. Det var ju det som var coolt. Det var ingen som använde den så. Nej, det var det sällsynta var. Ja, det var ju, det var ju liksom mot, mot polerna om man säger så. Ja. En på varje någon eller, eller inte men ändå alla kan jag allt uh -huh. eh, nej och då tillbaka typ, till Nicket då och förra månaden kom blixten. snille blixten. yes och eh, från och med nu har i online spel blir då helt enkelt Sebastian Sebastian ja yeah. det är ju briljant Va varför just jag älskar det här varför just Sebastian är det för att det är närmast Alltså det, är likt, det är likt Och det är, också, det, finns också, det är också lustigt att Ja, men jag tänkte annars skulle du kunna men, Och nu tänker jag inte Game of Thrones Bastard så att säga Alltså, alltså att man är oäkting. Nej jag tänker bara all... en, en fucking ja, ja. <laughs> Annars skulle du ju kunna Ta typ Seboobis eller vad fan som helst Se Se Sebulba Från ja. episod. 1 Ja, episod. 1 Star Wars ja. Det är ju den här som alltså, man kör poddracing mot Ja, jag tänker på uh... The Fountain. Nära ja, över stjärnan. stjärnan. heter ju Sebulba Zebulba Öster. Grym scen. <laughs> Fett soundtrack. Ja. Men jag vet inte om vi ska halka in på Fountain och Clint Marcel en än en, en gång. Nej. Fast be the season det är så trist. Jo jo, men man stannar, man stannar som en dag kvar, åh, oh, TVSB. Det är når när no, no, den igen som. Den växer, den växer. Nej, den det, växer. Kittlar, det kittlar, ju igen, så ja. att säga. Det är som att gå på typ någon sån här vapenutställning Mot vapen, men det är ändå som coolt Ja, ja, det är sant det no, är en i en gotta sig ja Åh, oh, svärd <laughs> Har de namn? Är de döpta? Jag älskar det där Inte om det är så här, svärd två då vet man att det är dåligt Fan, vi har, har gottat in med det där Alltså, jag älskar det där eh, Med eh, Rustningar eller så här I alla, alla former av spel Eller rollgrejer och allt möjligt Mm. Fantasy, alltid, så alltså när de har namn och sån här grejer så alltså olika vapen och så ja. det finns någon, det finns någon episk story bakom ett föremål helt enkelt ja det är kul Fan, jag har just... gått in i de här detaljerna ja. typ som alltså så ja, vad säger man trall i vov hans hammare doomhammer är det doomhammer den heter ja det är doomhammers gamla hammare alltså och han var ju chief in. eller vad ja, säger man det, ja, ja warchief innan han var warchief innan ja oh. och trall var ung Helt enkelt. Stormcaller. Stormcaller. Det finns många. Men jag, jag tyckte sting. Nu kan du veta det kanske är med i boken. Eller? Ja, det är det, att hur jag får där. Ja. It stings, it stings som man säger. Det tyckte inte jag var lika coolt. It stings. Det är så säger spindeln. Ja, just det. Ja, ja det har rätt i. Så måste, ja. Nej, det, det är ingen Super Origin Story. Nej, det är ingen Super Origin Story. Ja, är men, rätt men fan, jag har gott att in med det här. Ja, vi. Topp tio. <laughs> Oh, Topp 10. Top 10 namn på vatan Ska jag vilja droppa det eller? <laughs> jag tror du kan ja, jag... Man får tänka lite grann kanske Men, eh, nej, men det är, det är, Jag vill inte halka in på det här, För det är lite spoiler om vi börjar prata potter om det här Jag, inte, jag, vill, inte, jag vill aldrig spoilera det här alltså, Potter grejer för folk som kanske inte ja, sett Ja vi får väl göra en, en spoiler alert då Fett spoiler alert ja. Om du inte har sett Harry Potter än Om du inte sett slutet av Harry Potter filmerna Ja Okej, okay, big spoiler. 3, 2, 1. Eh, det, alltså, jag har varit ju helt till mig att, att Dumbledore har haft flädestaven hela tiden. Ja, visst är, det är så jävla coolt. Visst är det den här som är lite kn knotig, ja. om man säger så. Ja. Han har haft flädestaven hela tiden. Ja, för jag lyssnade på... Åh, någon... oh, vad coolt! Jag lyssnade på någonting där de pratade om just det Men de fattade det som att han Alltså inte att det var hans stav Utan bara att han hade den i sina ägor gömd någonstans Så äh. fattade jag aldrig göra det man har ju använt samma stav Ja de, precis, det är det, så, så tänker jag Och det är väl och Det är ju sånär, nej men, sen, det behöver som inte få Något utrymme i det Alltså så här, i någon film och sånt där Det är bara att det går att läsa till sig kanske Eller att det bara just nämns i förbifarten Och sånt där att ja. Det är så här, det blir något det blir något levande hela atmosfär i hela i hela den det universumet. Mm. Det blir som det blir st större omfång på saker och ting. Det ja, var bara... någon häst eller något så det var som helst kan det vara så här, som man som var i mig tidigare någonstans så nu är det han som har den eller något sånt där och, ja det är lite roligt när det är sånt. Så det, det blir det blir någon form av det finns det finns någon episk historia i och det här är en, på hitta världen men helt egen mytologi och sånt där. Det, mm. Man vill inte ens, ens fördjupa sig i det. kan vara väl lite grann här och där. Ja. Det, det really me on. Det måste vara det, det är trevligt när jag hör mig själv säga ord jag aldrig sagt för. Det upplevde vi igår. Ja, var det då? När uh, vi gick in på nattklubben och konstaterade att det var varierad klientell. Ja, men det är ett ord man använder. Väldigt sällan. sällan. men det Trevligt ord att ja. använda. Man känner, man känner att man blir lite nöjd när man säger det. Det smakar bra. Ja. Det är som att få in ambivalent. Ambivalent är också ett bra ord. Jag hur man, man, man kan inte liksom man kan inte räkna upp de här orden som, som ger den effekten, men när man säger dem så känner man det. Det känns bra. rätt. Ja. Man känner sig bra. Nej ja. jag vet inte. Ut, inte mm. bäst att sig bra utan man är som bara mental high five bra. Ja. Man går, nice. går in i ett rum i, ett rum i ja. och ger sig själv en high five Ja, så, det <laughs> tänker jag det är, inte, det är inte så dramatiskt, nej. Det, det är bara bra Har du sett det, uh, David Blaines senaste trick som han gör på Jimmy Kimmel? Han han... Nej, nej, nej, nej. nej. Han... Uh, Uh, vi, kan, vi kan kanske kolla på det till och med. Vi kan länka det sen på sidan ja. mm. uh, Han uh, Vi gör så här Genom uh, editeringens magi Så tittar vi på det Ja. Uh. Och så snackar vi om det sen yes. mm. Okej okay. Välkommen tillbaka Ja yeah, okej okay, då har vi sett uh, David Blaine på Jimmy Kimmel helt Ja yeah. vad gjorde han <laughs> Okej okay, så so andra ju jävligt massa vatten typ 6 liter. Ja, men jag vet inte, det var inte så mycket magi det här. Det, här är med... det är ju inte jävligt coolt trick. trick ja. är ju det mer. Det är lika ja, mycket han, magi. Han, han gör ju inte magi. Han... Ja, det är inte magi att sitta i en bubbla i en dag. Nej så han, han, han, har, han har ju som han har ju, han, har ju, han har ju steppat förbi Den här banden redan bara magi. Han det är ja. mer så här trick också. Hans, hans, nästa, hans nästa trick Är att bli jävligt fet och vara inlåst i ett rum med en tårta. <laughs> och inte äta den. Det är nästa. Två <skratt> ah, chocka. Ja just det. <skratt> ja, nej, eh, så han dricker massa vatten och sen så dricker han vad är det för något? Var det, terö, nej. Uh, kerosin, vad är det Nej. Eh kerosene, vad heter det på svenska? Ja typ tändvätska. Eller någonting åt det hållet. Ja någonting åt det hållet. Och så visar det sig att han då testar den och så blåser han ut som en vanlig sån här eldfakir gör Ja, i en såpt som börjar brinna. Ja. Och sen så dricker han ett helt glas av det. Ja. Sväljer. Sväljer det. Mm. Och sen så här, äh, heimlisar upp den helt enkelt. Regurgiterar. Regurgiterar upp den, ja. <laughs> tillbaka den. Ja, och så, så blåser han ut det där. Ja, så blir den merd. Så blir ännu det. Än. Mm. Det är fan. Äh, jättefarligt. Ja. Där har allt vatten dricker innan så det spelas ja. ut, helt enkelt. Jag tror det ännu ja. mer att han vill ha ett lager av vatten mm. i botten och uh, Det är på ja, ja. fan det förrätter väl också vid sidan också? Så ja det, precis, så, han, så, så att han kan ta upp det separat Ja, För ja sen, det sen spyr han ju upp allt vatten mm. och släcker elden Ja han spyr upp allt vatten och gör fontän ur sin mun Ja Alltså kontrollerad Ja Det är ju det det är, det, där. det är inte magi, det är ju bara kroppskontroll Ja att kunna få till att spy på kommando Ha koll, koll på dina intestis Ja Fan Shit Fan jag gillar, fan jag att trollkar Alltså Ja Det är Eller Alltså det är fan Jag älskar Det Är det drömmyrket? Ja mm. Jag hade velat gå på en Alltså jag, När folk frågar mig vad jag gör Jag, jag är trollkar Ja Alltså fan var coolt Ja det var kul. coolt Jag har alltid varit väldigt förtjust i trollkar men jag vet inte, vi kanske har pratat om det innan. Ja, det har vi. Men det är ju en grej som man har glömt bort nästan. Mm, Man tänker någonstans. Tänk jag blir alltid dem. lycklig av magiker. Och trollförare. Ja, oftast. Jag tycker när det är såhär korttryck och de här vanliga, det är trist. Jag vill se mm. något nytt, annars är det inget kul. Jo, oja, men står är ja. allt. Det, det, om du skulle se samma gamla låt igen, eller samma, se samma film igen. Förutom Matrix. Äh, Förutom Matrix. Och, äh, Rush Hour. Rush hour. <laughs> se gärna Rush Hour. Ja, gör det. Se gärna. Eh, så det ska jag absolut, nej men det ska jag vilja, alltså det är väl ett drömyrke. Jag har också mm. en fascination när jag var yngre, jag har en. Jag vet inte var det kommer ifrån, men det är glas. Att jag, Glasblåsning? Jag är jätteförtjust i glas. Och alltså, alltså glaskonst överhuvudtaget. Ja, det gillar jag också. Men jag, jag minns när jag har alltid varit typ på så, här, på så, här, så här stor marknad med familjen och sånt där. Ja, aldrig jag, roligt. Jag, jag de fann mig alltid i glashyllorna. Det bara bakar på glas och mm. olika former. Tunna, du vet så här, tunna fina dricksglas eller så här. Glaskulpturer och glasblåseri och hela när. Jag vet inte. Det, det, det är hantverk det, det finns något väldigt. Det är vackert. Det är väldigt, jag tycker om det. Väldigt temporär konst. Mm. Eftersom du har varit en viss tid på att forma Ja, precis. Man har de här och sånt där. Det tycker jag. Det är så hela klint. Mm. Det är fin att ta på och sånt. Där, och det är gjort av sand. Ja. Vä väldigt uppvärmt sand. Mm. Och det Nej, jag har en fascination för glas. Jag har så det... länge, jag har haft det... Na naturligt kom det bara när jag såg det första gången jag var liten. Ja. Jag, jag, jag tror jag skulle vara så jävla då. Jag tror alltså man har ju ett rör och så är den handduk längst ut man mm. ska, alltså jag är säker på att jag skulle stoppa i röret i käften och bränna sönder mig. Ja men det gör väl alla glasblåsare någon gång för eller senare ja, jag tror det är. Alla glasblåsare äter igenom sig röret. Det är som alla alla alla tonåringar som köper Vespa. Alla kraschar en gång. Ja, jag har aldrig kraschat. Mm. har inte men har du ägt den? Inte en Vespa nej, men jag hade en Suzuki K50. ja hade K50. Ja, ja Alla andra hade sina såna coola crosshojar, jag man hade DT och men K50, det de, de är ju lite karaktärer de där. Ja, det är, de är limpsadel ja. Det är trevligt Sådana hade man K50 Jag har fan kvar dem, på stugan På stugan? I stugan <laughs> Okej, i garaget I, i garaget. Vid min stuga På vid stu stugan. Ja, precis <laughs> Utanför Varför har du stugan? Eh, jag har ju två ja. En i Torsåker och en i Dalsland den idag har jag inte varit. Du borde ta hit K50. Du har ju ingen cykel och ingen bil här så... Jo, jag har en Jobbar bil K50? Men, inte alltid. Ja. Nej, Va? jag tror inte det. Karaktär ju. Uh... Och du stiga och köra i K50. Tut tot då Vadå, vadå, ska jag köra utan hjälp? Nej, nog, kan köra ett... igenom visiret. Eller? Don't drink and drive Bara ett hål i visiret ska jag göra. <går> ja, sticker ut ett 6 <går> <six> fast. <går> ja, fan snyggt. Folk har förbi var. <går> vad är det? Var du där för då? Uh, jag, vet, jag vet, Jimmy Kimmel. Eller. Blivit svag uh, smal. V väldigt smal han uh, smal. Uh, är det vissa han som tar över lättare med? Det är, nej, inte det, det är en annan. Vad fan heter han Ja, Steven Colbert. Colbert. Colbert. Colbert. Det sa så va. Han, han, han, han uttalar ju inte Colbert från början Nej Det var Colbert eller något sånt där Men det är lite mer showbiz Ja där är det Det Colbert Okej, okay, scenario här Du kommer tillbaka till Stockholm nu mm. <laughs> Din roomie, Kim mm. Möter dig utanför dörren Ja jag, jag är inte hundra på om du är med på det här nu men jag har gjort lite ändringar i lägenheten Medan du var borta Ja. Han <skratt> öppnar Det är en sex dungeon Han ja, har gjort det inne ja. Läder på väggarna Någon så här höbal Du vet en sån här gungstol med en dildo som kommer upp När <skratt> ja. ja, man gungar Aha. Det är mycket inplast också Det är mycket inplastat. Lä gl glansigt läder, vad heter det? Mycket lack mycket lack. Någon så här, en påle någonstans Kanske en höbal du Svinga Ja, en sex swing. Ja. <laughs> är du med på det här? Om jag handskelekar han ska leka, tänkte han, eller vadå? Ja, det är, det är också en fråga. Ja. Han har använt dina pengar för det här. <laughs> han har länsat ditt konto. Min första, jag vet inte vad jag frå Min första fråga var nog till så här, har du tänkt du och jag ska göra det här? Det är första, första frågan. Det vill jag bara kolla, om det är det han tänkt. Om ja. jag skickar ut mixade signaler. Ja, okej. Okay. <sniffs> eh, sen så har vi börjat fråga varför, om man inte är för oss. Ja. Är det bara någonting han är intresserad av, eller vill han bara få en change of scenery? Också, vars alla andra grejer? Vad har de tagit Vars alla grejer? Nej, men det här, det här kostade ju pengar, jag tycker, säljare. Uh -huh. det här, 70 000 kostade det här, Sebastian. Vi ligger back som fan. Oh, ja. Du måste jobba skit Ja, alla lampor är rö röda i lägenheten nu Nej, men jag hade också tänkt att vad är planen? Vad är planen? Ja. Men, jag, när det går sådär extremt, jag hade inte blivit arg, jag hade mest blivit nyfiken. Ja. Mm. <skratt> jag, jag vill bara veta, så att säga. Ja. Jag vill veta motiven, jag vill veta alltså, planen, jag vill veta hur, hur lång tid det tog. Och sådär, logistiken kanske. Vi gick ju över helgen. Ja, ni är ju team tror jag. Ja. Svindyrt han har, han har gjort customised uh, suits till er båda oh. I rätt storlek <laughs> Har du bokat någon klientell för det? <skratt> Vad <skratt> granna hade sagt det Var kö för i trappgången och sånt Spelas konstant lite mysig musik Ganska hög volym mm. Man hör lite rop ibland en, en Ja ah. <skratt> Någon sitter inne med elektrorösning. En rökmaskin också. Som sagt. Ah, ja. Ja. ut lite då då. Det är många grannar där. Lite för det här. En rytmisk basgång som går så här. Åh. Ja. Det händer Men jag kan jag blir som aldrig jag blir som sträng på såna där när folk jag, Gör men, ordentligt jag, helt enkelt. Det, jag blir men, lite det, arg, jag blir imponerad. Jo men det blir det, det blir det blir mer imponerad håller absolut. Uh -huh. Så det är så här tand ja Vi vi provar väl det här ett tag då. Är ni, vi provar ju här Har ni vanliga sängar också där inne eller? Det Är inte du som har är Ja. Jag, ni har vanliga sängar det är enda, enda Nej, här... kuddrum, kuddhörna Ja, en kund, kuddhörna har ni Där ni båda får sova Det låter <laughs> nog ganska mysigt på något sätt, Lite grann, fast alla, alla, alla kuddar är svarta Läder <laughs> Ja det? Medan du så Du ligger med facen mot dig en halv minut och det blött Ja, ja. Byt ut alla dina kläder mot sådana här alltså Utklippta röv. Utklippt röv. My mycket kedjor. Ja, my mycket rasslar. Kedjor. Kim klär ut till spöke på natten och rasslar med lite kedjor Nej, jag det är Nej, men alltså, jag har e initiativet Om. Så helt enkelt om glas. Blåsare och trollkar. Ju, alltså, går runt som konstnär, var nice också. Istället för det här jävla svartbasker. Istället för att jävla manusförfatteneriet jag håller på med. Ja. Eh, så det är ju ja, astronaut, såklart också. Men det krävs. Det, har, det, har det känns tänkt som det tåget på. snart. eller det, den Båten börjar se, lämna handen. Den, jag tror den redan har gjort det. För man krä det krävs mer än bara fysiken så att säga Du måste ju, fan har du sett du måste typ Christer, Har du sett tv på typ Wikipedia? Nej det är helt sjukt, kolla upp det ja, kolla, upp, du, upp, du kolla upp Christer Fugersands på Wikipedia Du behöver inte göra det nu, jag är det att lyssna ja. Det är imponerande Det är det, det han, är inte, han är astronaut, det är ju bara, det är bara Top tip of the iceberg han är också tallriksspinnare Ja du, han har, han, Alltså det är MIT och allt möjligt Alltså han är helt ja, helt kalla. det krävs mycket Det är inte många som är i rymden Nej det är inte så många som är i rymden Nej Hur många människor kan vara i rymden Är det inte typ 20-30 person och sånt där? Ja det är, sånt där. Är, det, är det inte typ fyra på varje ja, sånt. Och sånt där är... eh, Nej som vi säger om <laughs> Astronaut Trollkar Glasblåsare Konstnär Du är ganska br Ganska breda Eh, många ja men glasblås är ju någon form av konstnär ja, så att säga. Där, ja. eller eller måla eller vad som vad konstnär på det sättet ja allmänt författare eh, vad så vad vill du vad har du för vad har du drömmycket jag jag vet inte om vi har några nu egentligen sådär, men sätt mig bara en kapsel och bara skicka mig bara rakt ut i rummet ja Snälla kan inte man någon göra det en, en sån kapsel som Neil deGrasse Tyson har ja. Som man kan åka i tiden Yeah. Coolt. Our, our our ship of, it, of imagination. imagination. Ja, det är trevligt. på en sån. Det är det tjockt med berättu att baka runt. Man ja. kollar coola saker. Den här sonden, du vet, med all den här mänskliga info och sånt där. Ja. Den här skickades ut på 70-talet. Ja. Det är det på guldskiva. Ja, skrivet med inristat. Ja, så att det är sparat. Ja. men det är så här, de skickade ut på 70-talet med så här till eventuellt mm. om någon skulle snappa upp den där. Vi ja. ser på DNA, och, du vet, bilder från jorden och sånt här. Ja. Eh, den har ju åkt, var rätt ut, mm. i, i 40 år. Ja. Och just den passade ut till Pluto så här, för ett tag sedan. Ja. Eller så här, ett, den, så, här, ja, det, så här, den, den, den har tagit sig längre. Nej, det är, det är ändå helt... rätt långt. Ja, ah, jag vet. Det är otroligt. Långt. Den börjar lämna solsystemet nu. Ja. Men det är så här, 40 år senare. Ja. <laughs> ah, det, det är coolt. Ja, jag vet jag gillar också att det är initiativet. Men ett brev också från, från jag tror det är Roswell Ja, jag vet jag har ingen aning om det, jag tror det. Är. Eh, vad har du för vad du för hemligt drömyrke? Ja, men det var när, när jag var mindre så ville jag ju bli uppfinnare. Ja. Uppfinnare. Ja, vet, alltså upp, uppfinna jocke vill jag ju bli typ. Ja. Det, det, jag tror inte man är alltså, som jobb uppfinnare. Jag tror inte det jobbet finns riktigt. Jag tror alltså det Alltså en, en patentjagare Alltså, ja Äventyrare finns det som yrke också Ja En Tomb då, finns det hur, hur går man liksom Folk är det, skatt Skattjägare Skattjägare, det finns ju det Ja det finns ju det, men hur blir man en sån Blir man arkeolog bara Och sen är cool ah, Och så har du bara lite driv, lite så här vad säger man, äventyr Du mörs lite äventyr i det där Ja Ja Får ett liv och gå omkring i stora bibliotek, du vet och här, trist liv. Nej men det är när du händer inte på fält så att säga. Gå ja. in bibliotek och lite research och lite så här kollar runt och så här, här möter med så här, gamla släkter, du vet och gå igenom så här gamla anteckningar på så här magiska väsen och såna här. det är så här, här sk ja. skröner och det är så här gamla objekt. Fan, jag är jag också va. Ja, Absolutely. det var cool. Och varje gång man är ute på fält så stöter man på något övernaturligt. Jo, jo, jo, det har precis. vi lärt oss av filmerna. Jo, jo, jo, jo. ja, ja. Och, och de konkurrens som är efter dig. Mm. Men tydligen så får det inte bli aliens. National Treasure. Helt okej okay, film. Helt, alltså. helt okej okay, film. är helt okej. Okay. Ben Gates. Ben Gates. Av ja, Shonen Steal The Declaration of Independence. Vad oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> var ah, ah. <laughs> ja, nej men uppfinnare vill ju jag bli det, det är det jag minns i alla fall Jag hade säkert mer grejer Och det var, det var bara skruv ihop olika grejer och sånt där ja. Vad hände med en inköntiörström e Jag vet inte Jag tror jag bara Glömde den ja. Men jag hade, ju, jag hade ju en uppfinning Tyckte jag Ja vad var det? det var inte så mycket av en uppfinning Det var väl mer en Tyckte jag då en smart användning Av saker som finns Mm vill, det, det kräver det tänkte jag också. Jag, jag ville ju lösa sopkrisen. Ja. För i, mitt, i min hjärna så det, det ligger sop soppåsar överallt. Gatorna är fyllda med dem. Ja ja, ja. Det bara kollar ju Wally börjar. Ja ja, ja ja Det är ju sanning. Det vet vi. Mm. Det Det sker, det kommer ske. Fan jag längtar tills vi har en sån där hoverbed med tv som vi bara kan åka runt och käka och kolla på tv konstant. Jag vill dit. Du vill? Ja. Vad heter det där skäpet? Alfa någonting? Nej. Heter det inte The Ark? The Ark? Eller det är 2012. Mm. Eller va? Ja det är det också. Men jag har hört fan att den heter så i den också. Det heter något sånt, va? Jag vet också inte oh, ja ja men Jag tyckte ju att istället för att vi ska ha sopbilar så ska vi ju då ha Såklart. Väldigt stora sköldpaddor som man rider på. Uh, och som äter sopor. De äter soporna. Ja. Jag kan inte komma på ett enda problem med den här planen. Nej men... <laughs> <laughs> Bara för att du sa uh, Wall-E nu så börjar jag tänka på Pixar. För jag såg... Uh, för inte så länge sedan såg jag om Toy Story-serien. Ja. Jag hade inte sett 3-an till exempel. Fortsätt mm. uh, att 3 är ju fantastisk. Den är väl bra. Jag är inte så brydd. Helt okej. Okay. Men eh, jag kommer ihåg att när jag var liten, när jag såg Toy Story, vad jag ville göra då, jag ville ju vara Sid, grannen. Jag sa. Jag vill ju bygga coola, läskiga leksaker. Gjorde du det när du var yngre, eller? Jag började ju göra det efter att jag hade just, just det, du var ju lite gorigare än mig. Ja, härifrån. men alltså, jag tycker... Varför han liksom. Ut, visst, han spränger leksaker. Det är väl kanske inte så snällt nu. När man, de är ju levande. Ja, Nej, de, de, de det barbariskt. Man, han visar ju en, ett intresse för anatomi. Ingen, ingenjörskap. Nytänkande. Ja, han är, han är ju krick. Sid. Han, han, han, han, han begränsar sig inte av andras lagar heller. Nej. Av, av det konventionellt rätta. Han, han skulle ju kunna bli läkare eller något. Sanningsbrytare. Sen. Men istället blir han sopgubbe. Pionär är ju det. Man, man ser ju honom i trean, Sid. Ja, visst det han blir sjuk. Ja, det har gått illa för honom för han är så hemskt fan gör nya leksaker. Fanns ny tänkande. Ja. så bestraffas han. Ja. Det är inte så rättvis. Det är synd om han. Sy han är han intressant för typ att sympatisera med Sid. Ja, men visst stämmer det ändå? Ja, absolut. Vad gör Andy när han går upp och bara, äh, mina leksaker är riktiga. Jag älskar att leka med. Men äh, Andy. lyfter och kasta dem och så ja. leker vi. är ju retarded. Medan Sid är smart Ja Jag är fan beredd att hålla med där en, Kanske en ny tolkning, jag vet inte Än En ganska tråkig karaktär också Ja. Sid, där finns ju någonting Förstår det, korean... det är det Det är som alla konstnärskälar här i samhället sånt där. Vilsen och ensam ja. så är det och, ju och, och, och, och, Sid har ju inga ur Toy Stories perspektiv så, så, så ju främ, framstår ju han som skum ja. Men så gör ju alla som är lite annorlunda Och tänker annorlunda Absolut. Och då, Visst och... att han agerar ju elakt Men han är ju Han är ett resultat av sin omgivning helt enkelt. Att, ja. att också bli behandlad på det sättet. Mm. Nej, tryckt. Ja, absolut. Lite synd om honom. <laughs> För vi får bara se ett perspektiv. Vi får aldrig se uh, uh, syns perspektiv. Nej. Vi ser bara från ett håll. Hur många gånger tror du Woody och Bass i trean har sett Andy rumka i rummet. <laughs> Awkward. Det är de bortklippt senare och håller ord i ena handen och de på ett tidning i andra. Så väger. Ja. Vad ska jag göra? Hon oh, borde vara längst bort. Ja, han lägger inte undan dem. Han lägger ja. så att han kan se. Att han måste se på det. Ja. Jag vill att du tittar. <laughs> Buzz, I've seen some shit. Blunda inte. Radar upp alla de där. Ja. Jag gillar när folk ser på. Åh, oh, vad älskar jag Andy? <laughs> Who's the weirdo now? <laughs> <laughs> If you thought Sid was crazy. Wait till Toy Story 4. Vilken dramatisk sedan står med internet uppe. Eller så här så. You, you porn inskrivet, men han har inte tryckt på enter. Nej. Än. Så står den och blinkar sådär: Markören. Ja, Markören blinkar och så håller han ner och säger: Det är ledsen musik. Ja, en toarulle eller, eller Woody i handen ja. Eller något sånt Lotion flaska eller något Jävlar om går in och måste ha sett där Woody är ju i helvetet <laughs> Och han följer med till college också there, Det fortsätter ju bara där If there is a hell I menar it Ja Odi oh, tänker jag, äntligen flyttar hemifrån. Men nej, Odi oh, ska med till college. Du ska med. Du ska se på, nu ska du få se. Oh. Sid sitter ensam i sitt college-rum och gör något annat. Ja, bygger Bygger, bygger om grejen. Ja, räddar person. världen. Jag, jag skriver en ekvation för, ja. för sopavkastning eller någonting. I, ja, en annan del av, av, av Toy Story Universitetet. Lite, lite längre ner i korridoren. Han, han hamnar i någon sorts. Eh, vad het, han heter den filmen? Eh, Goodwill-hunting-situationen. Han löser ekvationer på tavlar. Jättesmart. Och ädlid då. Och du skriker. Det är så smart. <här> Gick igenom där tog man munnen och hörman där... <här> Ja. There's a snake in my boots. Ja, han säger så de han drar i i bak där. Ja. Ändå hur vi kom in på det här egentligen? <skratt> Sid. så vad tyckte du om Toy Story då? Ja. helt okej. Okay. De är okej. Okay. Jag tyckte inte de var så jävla bra. Jag blev aldrig. Jag, ja, jag blev aldrig. Jag aldrig så hooked på Toy Story. Men jag borde, jag borde vara egentligen. Och så grejen att när jag sett Toy Story 1 nu så, så kommer jag ihåg att jag tyckte den var intressant när jag var liten. Men när jag hade sett Toy Story 1 när jag var liten, när jag såg den första gången. Eh, jag, fick, jag, jag, jag tänkte ju ofta innan också att mina leksaker kanske var villig. Inte jag. Det har jag aldrig tänkt Så jag har alltid, alltid behandlat mina, mina gossor med någon form av respekt så att säga. Mm. Om, jag, om jag kastar ner dem i sängen så brukar jag ofta vända upp dem. Alltså, alltså där, så att de ligger åt rätt håll och sånt där. Eller jag aldrig förlänger i någon oskön pos Helt enkelt, det vill säga armen åt fel sig skruva eller något sånt där, då fixar jag alltid till dem. Så om de skulle vara vilis, så ser de i alla fall skönt. Vilka, det var, gjorde jag. vilka var de coola leksakerna? Transformers. Det var det. Jag mm. hade aldrig en Transformer. Jag tror ingen hade det, det, det. Brorsan hade med Turtles. Turtles hade jag. Uh, Många hade He-Man också kommer jag ihåg. Det var någon polis med HIMAN. Jag tror jag hade en He-Man också. Mm. Men den var inte så använd så att säga. Nej. Det var Transformers var min grej. Sen så det kom, Biker Mice från Mars kom ju där någon gång också. Ja, det. I slutet Men det var ju, det var ju Turtles fast låter Jag hade lite Action Man men det var lite senare Action Man tyckte jag alltid det är, dyra grejer, det är kanske fel, fel uttryck tycker heter jag, jag, sh Shark någonting De här som var som mutant Fast som hajar Jag vet inte vad de hette. Tänk dig alltså Bebop och Rockstar Ja jo, jo, fast jag vet vad de hette. de var breda Ja Ja. Shark någonting Inte Sharkman så Teenage jag. Mutant Ninja Sharks Ja, typ. Eh, och så Star Wars, såklart. Det hade jag aldrig, jag tror. Spider-Man-figurer kommer jag ihåg att jag ville köpa. Spider-Man är på det som jag hade också lite Spider-Man. Ja. Jag hade, jag hade en venom med Med en mask man kan ta av. Vem masken det gud, ja. ja Jag kommer ihåg att jag köpte någon så här. Alltså, det, det måste vara värdelösa att se Det var, var Spider-Man. För han direkt var blå och svart. Och så hade han, han kunde slänga ut en sån här upplåsbar flotte. Den Spider-Man hade jag. <laughs> <laughs> den, den var cool. Ma marin Spider-Man. Ja, jag vet inte fan vad det var, men Aja. värdelös. Ja. Det fanns en där skumma. Ja. Men uh, Transformers främst. Mm. Jag hade Starscream. Jag hade en Megatron. Ja. Det var Polen till mig som Megatron. En Cammo-Megatron. Ja, Cammo? Ja. Tanken var kamofärgen. Ja. Megatron attacks! När man klickar på den. Nej. Ja. Nice. <laughs> en kanon på axeln eller alternativt på tanken. Då skulle man kunna skjuta en rak raket med också. Ja, just det. Och så Star Wars läxaker liksom såklart. Mm, nej, det hade jag inte. Jag har en X-Wing, en A-Wing och en Snowspeeder. Och så har jag hotbasen. A-Wing? Ja, den, den som är lite röd a ja. Huh. Den är med i, i Return of the Jedi. Den finns ju Y-Wing också. Y-Wing, Ja. Yes. Uh, fast den är upp och ner egentligen. Uh. Den är också med. De är lite med bomber, bomberflyg typ. Ja, uh, kanske var det. Men a är, det, ser, det ser ut som en liten ankarna, ankhuvud nästan. ser ut som. Okej. Okay. Ja, uh, kanske... Nej. Nej. Röd och så den här vita, vita sträckponten. Ja, ah, okej okay, yeah. Runt jag har. glas, typ så här. Av, långt, Runt. Mm. Var det från nya eller gamla? Det är från, från Return of the Jedi Okej, okay. nice um, Det är någon vanlig grej där? Ja. Ja yeah. Vi. Jag har ju nu när jag börjar jobba så här, jag börjat lyssna igenom de här gamla mm. avsnitten vi har gjort och äh, känt mig lite missnöjd med jag kommer ihåg att vi tyckte de var väldigt roliga de här imitationerna Tidigare Vi Goldblum och Owen Wilson Och uh. de där There's someone in my yard Ja <laughs> Så jag tänkte att vi Jag skulle försöka Jag skriver ett manus Så skriver jag in ett par imitationer Aha uh -huh. uh, Så läser vi upp det Okej okay. Okej okay. Yes Så du är då Garden party At Sebas. Ja yeah. yeah. At Sebastards It's at Sebastards då är en fråga om... Breakfast at the Bastards. <hör> Nej. jag läsa action och Imitationerna då och du läser Sebbe Okej, okay, så jag spelar med. Ja. ja. Du du skriver in beskrivning och eh, resterande eller? Ja. Ja, precis. Okej. Okay. får vi se hur det här går för nu... Hur långt är det här? Det är inte så långt. Nej. Jag, jag var du Det är jag som frågar. Det är Oscarsarna fråga. ja. som ja. frågar. som ja. Vi får se hur det går. Men vad roligt. Du var spännande. Nu måste jag ju prestera då. Vad va trevligt att du skriver. Ja, men det är lite det är bra. Ja. Okej. Okay. Exteriör, trädgård, dag. Sebastian står vid grinden till sin trädgård, redo att hälsa gästerna välkomna. Bakom honom pågår en fest. Nice. En bil av modellen Hammer stannar framför honom. En man med blont hår och en näsa som påminner lite om en penis kliver ur bilen och kommer fram till honom. Gäst etta, det där är jag. Ja. Hej, wow! What's going on here? Oh well we're we are having a party. Wow. You're having a party in the yard? Yeah, wanna come in? Yeah sure. Can I bring some friends? Yeah go ahead. Hey guys! There's a party! Come on! Vi hör dörren på andra sidan, bilen öppnas och stängas. Tunga fotsteg kommer närmare. Hey man! Hi! You like this automobile? That's cool. That's a cool car, man. A little big for me, but. Uh... A big car for a big man, you know. You look like you can pump some iron. <laughs> <laughs> I work out sometimes. Thanks. So, you're having a party? Yeah, come on in. Thanks. I'm get -faced. <laughs> precis, precis. när gäst nummer två har gått, så kommer ytterligare en man ut från bilen. Den här blir svårare. It's so soft, this Okay. Hold on. <laughs> I'm having a party. You can come in if you want. Who the hell are you? I don't even know you. <laughs> I'm Sebastian. I'm hosting the party. I used to be a rap star. Don't give me attitude. <laughs> <laughs> no, no. Come on in. Have a beer. We're watching Star Wars. You're having a Star Wars marathon? I love Darth Vader. Remember when he was like, yo, I don't want you talking no more. And the other guy was like, yo, I can't even breathe. He's crazy. <laughs> yeah, he's a bit crazy, yes. Did you see my car? Yeah, it's a nice car. I just bought it, but I don't know, man. There's something weird about it. Might be one of those Transformers. Oh, whoa där är vi slutar end. The end. Bra. Vem var den sista? Mark Wahlberg Yes. Var det tydligt? Ja, det tycker jag väl. Fast du gav ju verkligen jag hade ju innan du sa The ja, Det var bara utefall. Ja. i fall inte. Ja, jag på min karaktär. Jag upprepar mig bara. <laughs> ja, jag kommer inte på vad fan skulle du säga till de här? <laughs> jag är inte, jag är inte stjärnan i den här scenen Fast <skratt> oh. är ett och konstprojekt från Göteborg som drivs av Mattias Nilsson. Projektet startades i mars 2005. Kivlager ger ut skivor med experiment experimentell musik och djurkonst. Både för nu och nu artister såväl som äldre material av bla bla, bla bla. Ja, hur som helst. Eh, och det här finns på Spotify. Uh -huh. Och det här snubblar jag på. Uh -huh. Och det är fyra skivor. Alltså jättemycket musik med den här stilen. Och Bara och, experimentella eh, låtar? Ja, lite grann. och så är det lite Men de är lite, lite indie-musiker och sånt här. Ah. Vanligtvis gillar jag ju musik när jag ska jobba med som inte har någon text överhuvudtaget. Det är bara musik så att säga. Ah, där därav, därav den masskonsumtion av filmmusik jag har hållit på att haft ah. tidigare år och sånt. Eh, men nu kör vi det här. Och det funkar hur bra som helst. Okay. Och här, då har jag en låt härifrån. Mm. Och nu kommer inte jag inte ihåg vad, vad, vad artisten heter. Men det kanske du kan lägga in sen. Ja. Ah. Eh, och jag har ingen batteri i min jävla telefon. Nej. Mm. Eh, men den heter i alla fall Mountain's Crave. Mountain's heter Crave. Mm, heter låten. Vi kan leta fram den sen. Ja. Ehm, det är bara en av låtarna från den. Fy bra som helst. Och det var rullar det där. Några låter är jävligt skum. Men eh, så, mm. det hör väl till till konstprojekt. Ja, det brukar ju kunna göra. Mm. Så det. Så det här lyssnar jag på för tillfället. Mm. Det är ingenting med något vi har snackat om egentligen att göra. Nej, men måste det det? Nej, jag vet inte. det måste jag inte alls. Det är trevligt mm. när det kommer upp. Och där är det så här helt... Ja, bara ja jag lyssnar på en högt som fan. Och så ska jag jobba. Mm. För den, den, den ger mig inspiration på något sätt. Ja. Och exakt vad... För jag brukar också ha olika låtar för olika som delar om det ska vara olika känslor och sånt där. Den här ger mig bara en övergripande eh, inspirational vibe i mig istället bara. Ja. Ingen speciell del. Laddning. Utan bara överhuvudtaget. Okay. Jag blir peppad av det. Ja. Vad ja. nice. Kör vi på. Vi kör vi på. Äh, avsnitt 20 år. Ja. Funkar väl.